Jáncsi, Civil Rádió a 9800 és interneten. Jó reggelt, ma 2019. május 3-a péntek van.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 Kifejezetten jó hangulatú találkozó volt ezt a nem nemcsak Károlyjal. Hála és köszönet ennek is, vagy ezért is a foglalkozásomnak, hiszen enélkül ez a találkozás nem jött volna létre. Mindazonáltal Telihai Péter őszintén sajnálom az apropót hogy ez a két ember nem Csak Károly vagy Tellihai Péter nem, nem Csak Károly és Telihai Péter egyébként a közeljövőben vagy közel távolban fognak -e egymásra találni, vagy sem ez nem az én dolgom, végül is nem matchmaker vagyok. 7-es reggel 7 óra, ez a Kejfej Jancsi. minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fia a János 14 éven nem is felette, és felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Verőfényben 11-12 fokban. Ahogy tapasztalom a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 4 8 tájékán, Filipov Gábor, Fil 8 tájékán, Bácskai János, 8 óra tájékán, Karácsony Gergely, fél 9 tájékán, Újhely István, oszt jó napot. Oszt jó napot, az nem egy ember. Óhaj, sóhaj, panasz, megjegyzés, bármi más. 06148909999 valamint 06 Tesszük. Jó reggelt kívánok! Ma lesz a 46 éves osztálytalálkozom, és ma fogom átadni a leveleket a osztálytársaimnak. Egyszer már beszéltünk ez ügyben. Akkor ismételje meg, Mi, mit tartalmaznak a levelek? Én beteg voltam, és ők ő, írtak nekem a kórházba. Másodikosok voltak, azt hiszem. Harmadikosok. Mi baja volt? Nem, ez 46 éve történt. Én értem, mi baja volt? Ö, hát, 46 éve valami is valamiért volt kórházban. Láz, oh, hm. Van ilyen ö, igen. igen, igen. És igen, milyen, milyen levelet fog nekik átadni? Azt, amit ők akkor írtak? Igen, igen, és ez, ezzel kapcsolatban már egyszer beszéltünk, de igen, igen, akkor meglepődött ezen, és val... De el, én csak az, az önkedvéért nem, nem, nem emlékszem rá, hogy még egyszer meg tudjak lepődni, azért nem mondja, hogy nem vagyok kedves. <laughs> ja?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 Velük, összesen két évet jártam egy? Igen, most már erre a mondatára emlékszem. Ez melyik iskola volt? Érdi úti általános iskola, önnek biztos ismerős. Igen, igen. És akkor ezek szerint állj, akkor hány éves? 50? Én 55. 55. Mindjárt. Vár... És 72. Vár... Második, harmadikba jártam. Aha, de értettem, most már, most már lassan jönnek vissza az emléképek. Um vár valamit ettől a mai estétől azon túlmenően, hogy egy halomlevéllel szegényebb lesz? Ö, perce, biztos. Igen. Hát, persze. Az arcok megvannak, vagy inkább a levelek?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 Ő hátban lakom, van parlásom, és én régen nagyon. Nem, nem a kérdésemre válaszol. Azt kérdezem, hogy honnan jutott az eszébe, hogy valami konkrét dolgot keressen, nem pedig. Nem egy... emlékez... emlékeztem rá, hogy vannak ezek a levelek. De, de hirtelen ezek a levelek topozban... miért váltak fontosra? Ettől az osztálytalálkozótól? Igen, igen. Amiben egyébként hát... ők emlékeztették önt erre a levélre, vagy hogyan jött elő? Vagy ezekre nem, a levelekre? Én... Volt egy osztálytalálkozó 40 év után, hogy mondtam, hogy minek hívnak el engem, amikor én csak két életem. Igen, eltom, pontosan emlékszem már, igen. Igen, és akkor mondták, hogy olyat is elhívnak, akik csak négy hónapig járt és igen, mondtam, igen. hogy jó, akkor megyek. És az osztálytalálkozó után jutott eszembe, hogy basszus, nekem vannak ilyen leveleim is. És akkor elkezdtem keresni, de nem találtam. Magyarul, hogy akkor ott ezen az első találkozón erről egyáltalán nem esett szó. Nem, nem.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 Uff. Jó beszélgetést folytattunk. Érezze jó magát este. Hol lesz ez? Na, ne, csak nagyjából étteremben? Ez Ez Az valahol ott neki. van a villamos pálya mentél, ugye? Igen, Német Völgy út. Azaz, igen, igen, igen. Ott találkoztam. Na, majd lehet, hogy egyszer beszámolok, vagy jó. megírom. Zolcer jön Jánossal és a Kretsz Tiborral ott találkoztam életemmel először. Érezze magát nagyon jól. Köszönöm szépen, visz has. Viszont has. Bárki más 0, és először. Nullehat egy négy másodszor. Nullehat egy négy senki többet.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 Tart szem előtt, amilyen szempontokat ismer a laikus, de nem, korábba, de nem értékel korábban sem olyan, ugyanolyan módon, mint ahogy azt a történés tesz, vagy a politológus. Igen, de szerintem itt a, az emberi megismerésnek két szintjéről van szó, ami nagyon eltérő szempontok szerint rendeződik gyakran. Ez szerintem általában a tudomány és a megismerésnek az ellentéte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 elérni a politikai intézményrendszerben, akkor, akkor tény és való, hogy, hogy egyfajta receptkönyvhöz jól hagy. De az mindig, szerintem sokkal inkább tartalmaz egy ilyen kreatív mozdanatot,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 Én egy rövid parlamenti gyakornoki munka után kerültem a politikai... A Mi majd, a, a, a, mint, a parlamentben? Kérlek szépen, ott a, a, az egy nagyon jó munka volt. Egyébként a Családügyi ifjúsági és Munkaügyi Bizottságnak voltam a szakértője, ahol az örökbefogadás eljárásának egyszerűsítésével foglalkoztam, úgyhogy a mai napig az örökbefogadás szabályozásában benne vannak az általán foglalmazott szabad. Hányat Én, írunk? Nagyon tarus... seg... Hányat írunk? 2000, ha jól emlékszem, hetet. És hogy kerültél oda? Úgy, hogy az egyetemen kötelező volt valamilyen politikai gyakorlatot uh -huh. végezni, és engem izgatott az, hogy milyen a parlamenti politika, tehát nem akartam mondjuk mst menni, vagy, vagy, vagy valamilyen civil szervezethez, és több, több párthoz is beadtam a jelentkezésemet, és az első, amelyik válaszolt, ahhoz, ahhoz elmentem. Ez akkor a volt. Is a sejtem, volt. de volt ebben valami törvényszerűség, véletlenszerűség, vajon, vagy ne keressünk ebben semmit, hogy kiválaszolt Ez akkor. véletlenszerű volt, tehát hogyha a Fidesz is valami És a te szakadó, életedre egyébként ennek jelentős kihatása nem volt, hogy, vagy volt, hogy kiválaszolt először? A, a későbbi pályámra nézve nem volt. A, a maga a parlamenti munkatapasztalat. Azt értem. Nem, hogy és hogyan lett aztán a médiászereplős? Az úgy lett, hogy amikor vége lett a gyakorlatnak, akkor eh, jött egy váratlan lehetőség. Egy kedves barátom jelezte, hogy alakul egy eh, politikai jellemző intézet, amelyik jellemzőt keres. Ez volt a Progresszív Intézet Magyar Kornélia vezetésével, akivel képlej, vagy plátói értelemben rögtön egymásba szerettünk, és elkezdtem ott dolgozni. És eh, hát a, azt, azt nem gondoltam át előre, és a gyakorlat szembesített vele, hogy a politikai jellemzői munka az Magyarországon média szereplést is jelent. Úgyhogy gyakorlatilag szerződéses kötelezettségem nem volt az, hogy olykor bemenjek médiába. Ez valójában azzal van összefüggésben, hogy maga az intézet minél több munkát kapjon, Vagy ez mivel van összefüggésben? A média oldalról van egy ilyen hit vagy elképzelés, hogy ez a... Azt az én, az én ne hogy a média oldaláról mi van, a te oldaladról, vagy a ti oldaladról Úgyhogy az Úgy ott volt. volna, hogy ja, hát ne, tehát hogy nekem ez... Tehát egyszerűen küldtek huszáj volt, menni, nekem ez egy konfliktus volt, hogy általában nem akartam menni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 A, a pártpolitikai logikából való kilépést, hiszen a pártok felfedezik nagyjából a 2000-es évek első évtizedének végén, hogy a szakértőiségnek az inkorporálása, tehát a pártpolitikai gravitációs mezőbe vonása az nekik hasznos, tehát a szakértők mondják újra a pártmanaleket, akkor az jó, és ezt a média részben a strukturális átalakulásokból eredően el is fogadta. Ez, ez, ez nekem 2014-ben a A médiának jelentős hibája, hogy nem hagyott olyan mezőt, ahol egyébként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 Tulajdonképpen zárójelben az egész mögött ott volt az egy, egy nem felnem hívás, tehát hogy ezt privátum volt, szó, de azért ott volt bennem a kisördög, amikor nem hívtalak föl azzal kapcsolatban, hogy ma a 11-kor lesz új Istvánnak egy könyvbemutatója, és azok az emberek, akik egyébként elvállalták a szereplést ezen az eseményen,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 Kár, hogy nem is tisztáztuk ezt, volna. Először is nekem ez a két ember a barátom, azt te is tudod, tehát felruházható nekem azt, hogy nem vagyok elfogulatlan, de szerintem elfogulatlanul tudom azt mondani, hogy ezt a lépésüket én teljesen igazolhatónak tartom. Hiszen pont azért, mert ismerik Újhelyi Istvánt, ők elvállalták ezt a dolgot, ami eleve egy kockázatvállalás, egy politikai jelező részéről. Viszont szerintem Újhelyi István azzal, hogy teljes messzéleséggel kiállt a patkányozás mellett, és a kampányfőnként a pártra vette.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 Hozzátéve, hogy az ő szereplük nem Újhely Azért. Istvánnal való azonosulás, hanem Újhely Istvánnak a kérdezése és a kötet bemutatása. Ezen alapon az egyik szereplő, aki nem megy el, akár kihúzhatta volna az összes sort, amit a könyvbe írt. Varszág meg is tenni, hogyha hogyha, hogyha lenne lehetőség. Figyelj, azt, te is nagyon jól tudod, hogy egy ilyen bemutató az nem csupán egy bemutató, ez egy szimbólum, egy közösségvállalás,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 nem tudom, hogy ki fogjuk-e mondani a nevüket. Hát majd az e... új helyi kimondja, ha akarja. Jó, jó. Hiszen hogy, hogy szerintem... ketten már vannak Maga. helyettük, a Somogyi Zoltán és a Stumpf András elvállalták. Így aztán, miután Értem. lehetett tudni, hogy eredetleg mások voltak, meg lehet tőle kérdezni. Értem. Hogy... A két ember bele, beleásta magát abba, a szerintem jogos pozícióba, hogyha az ellenzék morális alapon akarja bírálni a Fidesz, akkor kell egy morális tartást felvenni, ami megalapozott, és amire van jogalapja és ezzel, ennek, ebből a patkányozásból való beleállással ezt a morális alapot ezt veszélyezteti erősen, és hogyha ők úgy tesznek, mintha semmi nem történt vala,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 a másik dolog pedig az, hogy kiárult el kit, ez már értelmezés kérdése. Szerintem Új Helyi István, akit én egyébként politikusként a jobbak között sorolok, ezzel a, a szerepléssel, ezzel a heti szeretésével és azzal a fajta korrekcióval, azért maga is egyfajta árulást. következma. egy dolgot nagyon fontos elmondani, hogy amit én itt elmondtam, az semmilyen vonatkozásban nem tükrözi az új véleményét. Tehát én ezt önként és dalolva voltam. mondtam, nem pedig Újhely István felkérésére Amirány. mondván, hogy majd amikor mi beszélgettünk, akkor ezt az egészet rámtól. Ez az én véleményem. Számomra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 hogy az elvek mellett való kiállást más dimenziókban lehet értelmezni. Ez egy politikai esemény, politikai szereplés, és ez a két ember úgy ítélte meg, hogy az értékeik melletti kiállást kijelás, azt szolgálja, hogy adnak egy erős jelzést, hogy nekik valami most vállalhatatlan, és annak ellenére, hogy személyes szinten ők tettek egy ígéretet, ez, ennél az ígéretnél fontosabbnak tartják azt, hogy jelezzék azt, hogy most zajlik a magyar szocialista párt körül, a nyilvánosságban az, az egészen elfogadhatatlan. És ezért egy, egy megállapodásnak a megszegésést is magukra vállalták. Én ezt nem a barátaim mentegetéseképpen mondom. De teljesen, teljesen konzistens reakcióknak értékelem. Nagyon szépen köszönöm. Sajnálom, hogy hétfő most nem megyünk sörözni. Nagyon jó volt az a hétfő. Én is nagyon élveztem. Majd folytassuk. Csukam. Szia. Szervusz. Önök Filipov Gábort hallottak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás.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 Na, mindegy. ezt még menet közel meg a e, illetve nem egy kis türelem. Ne tudok. rendszerünkön szerkesztő way Kérem, nézze meg ezt a férget, ezt a nulla valakit, ez bácskai János, ezt a nem is patkányt, inkább csótajnt, ahogy beszél a polgárokkal és a képviselő ez egy férfi.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 amelynek az érdekében, illetve amely ügyet képviselve néhány Ferencvárosi lakó, egynél több, tizenötnél kevesebb, elment a képviselőtestületi ülésre, ott felszólaltak, a felszólalást kísérte Baranyi Krisztina a mellékfelszólalása,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 tehát között, hogy itt kb. megjelentek a lakók, eh, akikkel szintén azért egy valószínűleg a helyzet feszültségéből adódóan, ez mind az én fogalmazásom nincs egyeztetve a polgármesterrel, eh, egy relatíve feszült beszélgetés alakult ki, végignézve a hosszú videót, eh, azért annál egy élesebb hangnemben kezdődött a beszélgetés, eh, semmint az indokolt lett volna, de ez nagy valószínűséggel, avval a feszültséggel magyarázható, amely az elmúlt időben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 a környezet levegőjét rontva, amire egyébként semmi indok nem volt. Volt egy pénzügyi megváltás, de ennek a jelentősége kicsi. Azok a fák, amelyeket oda azok nem fogják tudni pótolni a kivágott fák által okozott enyhet, valamint oxigént, amelyet azok kibocsájtottak. Azt a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 Többé-kevésbé jól fogaltam össze a szubjektív megérzéseket leszámítva, ami történt? Hát most miről beszélünk? Hát amiket elmondott, az egy vágott anyag nem teljes történetiségében. Amiket most elmondott, az a odaérkező provokátoroknak az álláspontja. Hát most Mennyiben provokátorok a teljesen, lakók? Teljesen más, teljesen más dolog történt. A képviselőnő teljesen szabályosan kérdést intézett a ö, önkormányzathoz, pontosabban a polgármesterhez. A napirend tárgyalásakor valahol távol volt, nem tudom hol, és mit és kit szervezett. A napirenden túljutottunk nélküle, és ö, mikor az átülés elé érkeztünk, akkor a három megjelent. Ugye ez a 111 per 2019-es igen. E, előterjesztés volt. Már Április három... 8-án hétfőn a Nájdalgyűjtő és a Tótkában kereszteződésben lévő telken folyó miatt építkezés miatt a közösség érdekei teljeséggel figyelmen kívül hagyva, csupán a beruházó dolgozásnak képpen kivágtak 15 életerős egészséget fát, amik nagy része a rendezési tervünk szerint védettségre javasolt. Így kezdődik a szöveg. Folyamatos hatóság, tehát folyamatos. ha Jegzúr levelét, vagy meg vagy köz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 Oké, okay, nem az ő védelmükben, de a tárgyilagosság okán, azt hogyan tudja az ember a helyszínen megállapítani? Ez most a szó jó értelmében egy konkrét kérdés, tehát hogy nem gondolkodtam előtte nagyon hosszan, hogy itt most nem néhány érintett lakó véleményével találkozik, hanem provokátorokkal. Ezt hogyan tudja az ember a helyszínen megállapítani? Téze, akkor már másfél órája az ember pofájába tolták a kamerát, és vették a, az összes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 Időkereten túl, minden egyéb szabályzaton túl, hiszen a, a tes, az ülés levezetéséért én vagyok a felelős. Tehát én úgy gondoltam, hogy ha amit el szeretnének mondani, mondhassuk Én ezt értem, előtt, de e, itt van előttem a jegyzőválasza, e, és. E,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 a, a valótlanságok sorozata. Egyetlen egy állítás nem igaz, ami ott elhangzott. Arra mi volt, illetőleg mi történt a zártülésen? Hiszen ön egy bizonyos pillanatban azt mondta, hogy akkor ennek itt most végés elrendel zártülést. Minden képviselőtestel van egy nyitott része, meg van egy zárt része. A zártülésen hatósági ügyeket tárgyalunk. A zártülés elrendelésének Semmi közben nem volt az ott megjelent civilek jelenségének, vagy bejelentkezésének. Oda, oda érkeztünk a napirendbe. Hát még egyszer mondom, három napirenddel előtte tárgyaltuk volna a képviselőnek a kérdését. Egyébként meg, hogy a szót ad-e a képviselőtestület megjelent civileknek, ferencvárosi polgároknak, az mindig az adott helyzet dönti el. Most is, most szót adtunk, szerintem soha nem volt, hogy ne adtunk volna szót ott megjelent embereknek.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 Uh, igen. Nem felel meg a valóságnak, hogy a kivágott fák többsége őshonos lett volna. Uh, én a teljes szöveget nem olvasom, az, majd előbb-utó úgy is uh, találkozni fognak vele uh, a az érintettek. Nem felel meg a valóságnak, hogy a kivágott fák között több legalább 70 éves fa volt,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 Invazív fajnak minősül, eleve kizárt, hogy városi környezetben bármilyen jogszabály védetté nyilvánítsa az egyedeit. Nem felel meg a valóságnak az sem, hogy az említett fák kivágása az önkormányzati tisztességviselők jóváhagyásával történt volna. A valóság ezzel szemben az, hogy mind a közteleten történő fakivágás, mind az engedély kiadása a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügy, melyekben sem a képviselőtestére, sem a polgármester nem rendelkezik hatáskörrel. Nem felel meg a valóságnak továbbá az sem, hogy ezen a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 Idén, február 20-án született jogerős döntés, amikor a Budapesti Fővárosi Kormányhivatal, mint másodfokon eljáró építési hatóság elbírált az elsőfogó határozat ellen előterjesztett fellebezést. Ezt a fellebezést kinyújtotta be? Gondolom a környéken lakók, ezt, ezt nem uh -huh. Maga a fellebezés az mivel volt kapcsolatos? Nézzed, a leveléből világosan kiderül, hogy ehhez a döntéshozóknak ez egy 2008-as, tehát kiemelni nem fideszes kormány alatt született kormányhatározat eljárása alapján folyt ez az egész történet. És egyébként a nem 70 éves fák voltak, hanem 70 centinél.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 még egyszerűen még 2008-as kormányhatározat alapján rendelkezik így a, a tör, illetve a jogszabály. Mi, hogyha hallunk erről, akkor ilyen esetekben hallunk róla, és ehhez képest lehet persze kezdeményezni rendelet módosítást, helyi rendeletben hát nagyon, nagyon óvatosan lehet eljárni, hiszen magasabb rendi jogszabályról beszélünk. Egyébként meg, hogyha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 Tessék. Az előírás az, hogy a szomszédok kértesen kell az építési engedély kiadásáról, és ezek megfelelődhetik az építési engedélyt, de csak a szomszédok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 rontok a kialakult helyzet megértésén, vagy nem teszem lehetővé a megértését. Végül nem felel meg a valóságnak az sem, hogy a fakivágás engedélyezése során az eljáró hatóság nem hagyott lehetőséget a Tótkámán utca 33 szávalati társaság az lakóinak a fellebezésre. A valóság ezzel szemben az, hogy a már említett kormányrendelet rendelet értelmében csak a település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos település és kultúrtörténeti értéket képviselő fászárú növények kivágásának esetén kell hirdetmény úton, valamint az önkormányzat honlapján értesítés közé tenni az eljárás megintításáról. Tekintettel arra, hogy a kivágott fák egyike sem tartozott erre a, ebbe a körbe, erre nem volt szükség. A közterületen álló fa iránt benyújtott kérem elbírását, tehát a jegyző körébe tartszik, amely hatáskörét a már említett kormányrendelet telepített a jegyzőhöz, és ugyanezen jogszabály tartalmazza részletesen az engedélyezés eljárási szabályait, valamint meghatározza a kivágott fa pótlásának szabályait is. Fontos a szabályozásnak, hogy amennyiben a jegyző a fa kivágási nem hoz az előírt intézési határidőm, Belül döntést, Ugye az engedélyt megadottnak kell tekinteni. Szit úgy, exakt módon meghatározza azt is a kormány hogy a mely esetekben utasíthatja el a kérelmet. Az ön által kifogásolt fakivágás engedélyezése, ez az ön ez baronyi Krisztina a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával történt. Tájékoztatom képviselő azt, hogy az a körülmény, hogy egy szabályozási tervlapon a tervező jelölje a védelemre érdemesnek tartott növényállományt, nem jelenti azt, hogy az adott növény védetnek minősül. Budapest főváros 9. kelet város önkormányzata sem fát, sem zöldteret nem nyilvánított ez ideig védetti. Az önállításával ellentétben nem a hatóság döntött a szobbanforgó fák azonnali kivágásáról, a hatósága hozzá benyújtott kérelműjében folytatta le az eljárást, aminek eredményeképpen engedélyezte a fák kivágását. Az eljárásban a kérelmező gazdaság érdekét egyáltalán nem vizsgálta, nem is vizsgálhatta az eljáró hatóság. így a semmilyen szempontból nem vette figyelembe. A fakivágás szükségességét, a megfelelően alátámasztotta kérelmében vállalta a pótlást, amely az említett önkormányzati rendelet rendelkezési alapján rendelt el a hatóság. A kérelmező emellett vállalta, hogy a pótlás az önkormányzati rendelet, rendeletben előétlen a vastagabb, nagyobb méretű fákkal fogja elvégezni, a kompenzációt pedig csak azon fák tekintetében kell fizetni, amelyek telepítéséhez nem tudtunk helyet kijelölni. A környezetvédelmi alapnak ez a bevétel kizárólag fa pótlásra, fa telepítésre és ezek gondozására fordítható, írja a jegyző. A Tótkármán utca 33. szám alatti társaságház lakóinak apuló kérdésében önértetlen. A fejezi ki. A, a tervezett roham rohamtempóban kiadott építés engedélyével kapcsolatban hozzátéve, hogy a telek beépíthetőségét és az engedélyeztető épület magasságát a beruház igények megfelelő módosította a képviselőtestület. Előre, bocsát, hogy egyébként ennek sincs jogi akadálya. 2017-ben a területre vonatkozó került építési szabályzat megalkotása sokkal inkább a helyi építési szabályzatoknak a megváltozott magasabb szintű jogszabályokkal történő jogharmonizációja tette szükségessé. Az épviselési szabályozat megalkotásának szükségessége egyébként egy évvel korábban döntött a képviselőtestület, a jogszabály elfogadására pedig széleskedő egyeztetés követően került sor ennek részleteiről a képviselőtestület 2011. december 21-én rendkívül érés előterjesztett számú előterjesztésében olvashat képviselő asszony.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 amikor összeget az ügyfél az eljárás illetékeként megfizet az államnak kollégáim kifogásolt roham tempója hiányában a jelen építési hatóság ügyben. Pontosan 2 ,000 forint kiadást kárt jelentett volna az önkormányzatnak.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 Jó, de most ehhez képest akkor adjon nekem tanácsot, hogy ilyenkor az ember maradjon néma levente, ne adjon szót a... Tehát... De adjon szót, és és, Igen. és várja meg, amíg a jegyző megszűlője ezt a választ. Jó, de nézze, hogy ha nem vágott videó lenne, akkor, akkor hallaná azokat a provokatív megjegyzéseket. Bár amit bevágta a képviselő hozzászólásából, szerintem az önmagáért beszél, önmagából kivetkőzött ordibáló. De, de, képviselőről van Na de, de elvileg de... a videó pontosan leleplez mindenkit, nem kell önnek ezt hangban elősegítenie azzal, hogy elmagyarázza, hogy mit lát a néző. De nézze, a, a teljes... Nem kell nem is Kürt a... Istvánnak lenni olyan szituációban, amikor az ember polgármester. Nézze, mind, mind, mind, mindenek van határa. Minden, minden határon. De ez, ez, ez az valójában az... A, a jelenlévők feszültségéről szól nagyobb mértékben ebben a helyzetben, mint a kivágott fák sorsáról. Vagy a nem kivágott fák sorsáról. Én Tehát szerintem... Ez választó, lesz a briket, nézze, ami gyúl. Nézze meg akárhányszor. Szerintem én megőriztem a, a, a nyugodtságomat. A esetleg tikiétnek mondható megjegyzéseim pedig teljesen ö, ö, vállalhatóak vállalom is a mai napig is.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 a komágyőt verándul a... Ezt meg... tényleg, nem tudok vitatkozni. Mert Amire ön utal az alábbiak szerint szó, szó szerint a fentiekben adott érdemi tájékoztatáson túltalán említést érdemel, hogy a kérdésben megfogalmazott panaszok egy olyan lakóházban, Tút Kálmán utca 33 élők részéről érkeztek, jellegi otthonai 13 évvel ezelőtt hasonló körülmények között Közepette épültek, mint a panaszokban kifogásolt új épületben épül lakások. A Nádasdi udvar néven épült épület a Tótkám utcai oldalán közvetlen a telekhatárra épült olyan, hogy nem csapan az Elkék, de egyes utcafronti helységek is közteleti fölé nyúlnak ki, és ezen otthonak építése során is történt fakivágás, mint a Tótkám utcában, mind a Nádasdi utcában, amely putás vegyek mellett az épület belső udvarában történt meg a jeleg és ott élők megerégedésére szól a jegyző válaszon. Bármiből, bármiből, lehet ö, ö, pankrációt és ö, ügyet csinálni, lásd patskány invázió, lásd katasztrófa helyzet a Patkányok miatt. Szóval, nézze, ezt rá lehet fogni a politikai kampány időszakra is, meg rá lehet fogni egy olyan politikai kultúra. Á, Jó, de hát az, az én pl. dolgom az, hogy egyszerűen, egyszerűen legyek szakmai, és képviseljem az önkormányzat érdekét, és egyszerűen legyen a szakmai, és szakmai szakmaiba... képviseljem a lakók érdekét, és próbáljam a politikai purpárlét, amit adott esetben a politika, vagy a lakók keltenek, vagy a média kellt az egész erről a tetejéről, mint valami sörhabot levenni. Hát oké, de egy ennél szakmaibat, mint egy hatósági eljárást végigkövetni, és azt objektíven bemutatni, az úgy látszik, hogy meghaladja bizonyos sajtótermékeknek a. A Még egyszer Majd pedig mondom, tudatosan, tudatosan a valóságot? Jó, én azt tenném az ön helyében legközelebb, hogy gondolják, hogy szívesen elmegyek, függetlenül hogy ez, hogy a, mit szólnak a helyek, hogy, hogy, hogy, hogy a saját viselkedésével ne rontsa le annak a, helyzet, annak a lehetőséget, hogy a szakmaiság úgy tudja megjelenni, mint hogy ez a jegyző levelében van. Jó, legalább. Az... Igen.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 a pontos vagy pontatlan tájékoztatása következtében pont az ellenkezőjét érzékelje. Jó reggelt! Jó reggelt, Azt szeretném megkérdezni, hogy a felolvasott rendeletet, hogy a, hogyha a jegyző nem válaszol a kivágási kérelemre, akkor, akkor az azt De aztán jó benne van, hogy hagyotnak kell tekinteni. Az, az,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 De ez a, erre a kérdésre megvolt a válasz az elén. Ez egy 2008-as kormányrendelet. Ez szerint járnak el az önkormányzat hatóságai. Amiben Anélkül, minden... hogy hogyan alakulnak a helyhatósági választások, nem ennek a függvényében és nem ennek a tükrében,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 Ferencváros önkormányzata elkötelezett nem csak a meglevő zöldfeletek megőrzése, hanem gyarapítása mellett is. Büszkék vagyunk arra, hogy kerületünkben az elmúlt években növekedett a zöldfelületek aránya, éppen ezért a fakivárosok esetében kiemelt odafigyeléssel járunk el. Az önök által felvetett esetben a kivágott 15 fa helyére beruházon 48 fát fog ültetni. Ezzel nem csökken, hanem nő a zöldfelet aránya. A Ferencvárosban a keret megújítása, modernizása minden itt élő is és fontos, a régi funkciókat, vesztett lakatlan épületeket, modern 21. századi lettet épületek vegyék át. Reményünk szerint jelen berú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 Miközben értem azt, hogy feszültségek vannak, amely feszültségek kitörni vágynak az emberből. Ebben nem fogunk egyet érteni, mert ez nem feszültségek kérdése, hanem uh, uh, provokátorok odajönnek, és ott megpróbálják szintvelni. az egyébként rendben folyó képviselőtestületű. Ő viszont polgármester is ez nem hagyja. Képviselő... Oh, hát nem hagyom, mert egy képviselő ehhez még asszisztán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 J jó reggelt Horvátor, és egy mondhatom meg, én is megnéztem ezt a videót a polgármester, és ilyeneken, hogy teljesen papopával mondta, hogy szépen beszéljen J a jó paranyag. Jó, rendben van, Péter, e tekintetben megvan tőled a szó, de ezen a hangnemben. Uh, minél hamarabb tegyen, legyen szíves közzé ezt a, ezt, a, ezt a jegyzői levelet. És aztán lássuk meg, hogy ez hogyan viszonyulnak mindazok az orgánomok, amely korában az eljárás múlja, legalább annyira föl voltak a mint a tartalmán. Hát nézze, amíg a véleménynyilvánítás szabadsága fölülír bármilyen más néhány ezer év óta ebben a kultúrkörben a hozott törvényeket és szabályokat addig kiszolgáltatott és tehetetlen a rendet, rendhez szokott és az betartatni kívánó ember. Hagyja meg, hogy az emberek igazságérzettel tudjon úgy érvényesülni, mi, se ő, se én ebben a formában nem befolyásoljuk őket. Na jó, de az összes anyag, amik megjelennek, ezek manipulatív módon összevágott tényekhez közük nincsen, és az igaz a parkolásról szóló ö, videókra, és az összes ilyen megjelentre nincs, nincs eszköz, amivel ez ellen lehet normálisan küzdeni. El kell próbálni.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 Írek az országból és a világból, üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Gigantikus pénzmosási botrán Kínában, arra utasította az Egyesült Államok egyik körzeti bírója három kínai nagybankot, hogy adják át egy észak-koreai pénzmosodával folytatott üzleti tevékenységük hivatalos dokumentációját. A gyanú szerint a három bank több 10 millió dollárnyi vagyont mozgatott a KNDK-hoz köthető hongkongi kirakat cégnek, megsértve ezzel az országra kiszabott nemzetközi szankciókat, írja a CNBC. A brit miniszterelnök szerint a parlament valószínűleg nem engedné meg a brit kormánynak a megállapodás nélküli kilépést az Európai Unióból. Tereza may a londoni alsóház bizottsági elnökei alkotta, összekötő bizottság szerdai meghallgatásán kérdezték meg, hogy az eddig lezajlott szavazások alapján lehetetlennek tartja a kilépést a brite utakság megszűnésének feltételeit rögzítő megállapodás nélkül. Hozzátette nem teljesen a kormánytól függ, hogy Nagy-Britannia megállapodás nélkül távozik az EU-ból, hiszen egyrészt a brit parlament álláspontjai számít, Másrészt a kilépési határidő halasztása az EU döntésén is múlik. Az április 10-én tartott soron kívüli EU csúcs döntése alapján a jelenlegi haladék október 31-ig terjedhet. Ennek feltétele azonban az, hogy Nagy-Britannia részt vegyen a májusi európai parlamenti választáson. Megrázó bizonyítékot találtak a londoni King's College kutatói arra, hogy milyen elterjedté vált a kokain Angliában. Szabfogban vettek mintát a természetben befogott rákokból, és kivétel nélkül valamennyiben kimutatták a kokaint, amely kizárólag a szennyvízből juthatott a szervezetükbe, a vízvezetékbe pedig minden bizonyal a szertvogyasztók szervezetéből kerül. A kokainon túl nagy arányban mutatta ki ketamint, a partidrokként is ismert, nemrég a depresszió kezelésére engedélyezett nyugtatót is. Thomas Miller, a tanulmány vezető szerzője szerint a rákokban viszonylag alacsony koncentrációban mutatták ki a kokaint, de szerinte az még így is veszélyt jelenthet az állatvilágra. A műsor az ugója önkormányzat támogatja. Jó reggelt lehet. Anny, nekö tudani. Tudom, olvastam de szerinted mi a helyzet? Hát az a helyzet, hogy előtte bácska Jó, ja János oké. van. És uh, ahogy a veled való beszélgetés rossz, 9 kilencig tudna tartani. Ugye a bácska jánossal folytatott beszélget is elhúzódott, mert próbálok uh, valamilyen módon helytállni. Ugye ott a fakivágások ugye van, hogy ez nem a te ellenedre volt. Úgyhogy de az, nem, hogy esemest, az az az azért nagyon fontos, mert az azt is mutatja, hogy neked fontos, és ez így van jó, majd abban is meg kell egyeznünk, hogy hogyan legyen Szeptembertől, mint mindenkivel meg kell egyeznem, mert ugye ugye nyáron nem vagyok, de aztán el kell tudni dönteni, hogy akkor hogyan viszonyulunk ez a témakörhöz, hiszen az együttműködés korában önkormányzati választások idején is folyt, és el kell dönteni ezt a poliszit, hogy az ember hogyan viszonyul. Um, hm. Nézdlek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 amelyben a lakók és Baranyi Krisztina a kormányzati képviselő egységesen jelenességét tendenciózusságot ezt azt láttak felfedezni, és ennek az előadása történt lakók megjelenésével. Jelen volt a sajtó, elsősorban a 444.hu kamerája révén. Magáról a, a fakivágásokról viszonylag keveset lehetett megtudni, de elég... Tehát Lehetett egy olyan filmet csinálni, amelyet a 444.hu megért, ezt mindenféle egyéb termék átvette. Egy gyakorlatilag ilyenkor az a gond, hogy általában kontrollálatlanul, tehát nem érdeklődnek utána, úgy gondolják, hogy miért vadó, ezt ugye a saját példámból kiindulva tudom mondani, tehát index, vagy adott esetben 24.hu. Már megszületett a jegyző válasza, amelyet eljutatott hozzám a polgármesterről. Ezt megpróbáltam minél hosszabban felolvasni, mondván, hogy ebből részleteket nem lehet olvasni, és megkérdeztem tőle, hogy vajon mindazokat a hangulat kelt elemeket, amelyek egyébként lehetővé tették, hogy azok az írások, amelyek megszülettek, megszülessenek, és amely alap, amelyek alapján őt egyébként e, negatív megjegyzéssel illetik, nem lehetett volna ezt másféleképpen bonyolítani, és meg, megtartani jegyző jegyzőválaszát, ha abban neki igaza van, hiszen az a jogszabályismeret, ami abból árad, abból én nem fog tudni vitatkozni, és ezt most rád vagy azt nézem, hogy vajon a hangulati elemeket abból a tevékenységből, amit te folyt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 ebben a ködben, amit, amit vagy abban a porfelhődben, amit vannak ezek az ügyek. Viszont a politika Lát... nagyon törődik a porfelhővel. Hát a, a első, elsősorban azzal törődik. És ezzel, ez ügyben egyébként nem csalódik, mert a média zömében ezt a porfelhőt közvetítik. Hát e, igen, igen. Nyilván mindenkinek megvan a maga szempontrendszere, nyilván a, főleg az online újságírás, ami ugye klikvadászatról szól. Nekem nagyon sok ilyen beszélgetésen volt újságíróval, amikor így Tényleg, nem számon kerül jellegen egyszerűen csak úgy érdeklődés jellegal kérdezem, hogy miért ez a cikknek a címe, ami egyébként adott esetben nem teljesen egyezik a, vagy nem jól ragadja meg a tartalmát, <kül> és akkor ilyenkor mindig a szerkesztőre hivatkoznak, amely szerkesztő, azt mondta, hogy hányan nek egy cikre. Jó, ezzel is mit tennénk, illetve hát én, én a magam része elő, meg próbálok úgy működni, hogy azért ugye a valóságot lássuk. Láttam egyébként ezt a 4-4-es videót sáros ügyében. Ähm, szóval én magam kezén megértem azt, hogy a testületülések azok nyilcini bandettá válnak. Ezt képest azt gondolom, hogy mindegy, nem akarok senkinek tanácsot adni, azért nem, nem a reakciók. És ne felejtsd el, és aztán rohanunk zuglóba, aztán onnan vissza, ahova akarod, hogy amikor legutóbb Bácskai János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 kívónja magát ezekből az ügyekből, nem is foglalkozik vele, ami szerintem egyébként ugye minden, hát szóval minden zsarnokságnak az a politikai e, működésmódja, amely nem a totális zsarnokságra alapoz, hanem, hanem arra, hogy az emberek eszen belefáradnak a dolgokba. Eztán azt mondja, hogy elbeszél az emberekedmét a politikától, és e, e, egy apró ügy, én nem is reagáltam rá, de bizonyos szempontból nagyon nagy ugye amikor a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 Azt, azt égyszeres mondjad meg, hogy az mennyiben felel meg a valóságnak, hogy volt az ügyben érdekegyesség, hogy felálljon az uglói parkolás vizsgálóbizottság, azonban azért nem jött létre, mert nem tudtak megegyezni a tagokban. Nem, ne, nem, nem, nem, pont így van, tehát a Fidesznek már, most már harmadjára van ilyen vizsgálóbizottságos díja, nem tudok máshogy fogalmazni, harmadjára nyújtja be, az első vizsgáló bizottság az arról szólt, a Ugói képviselőtestület három az képviselőből felállít egy, felállít egy, egy, egy csapatot, amit vizsgál. Egyébként, hogy mit vizsgálunk, köszönöm szóval... Nem értem, mert hogy minden adat nyilvános. Tehát most bárki bármit mondják. Hát hogy meg... fel lehet menni a hollapra, és lehet látni, hogy az alapvető különbség a kettő között, amiről te és javasoljuk szakértőből álló háromfős vizsgáló bizottság felállítását. Na ez az, az új, ez az új. van ez, egy ez az az tehát... szinte ugyanilyen szövegű, de ebben más, javasoljuk pártatlan, paritásos alapon felálló szakértőből álló Na, háromfős idejéles <laughs>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 Nem volt átgondolt ez a javaslat, mondjuk új. De ehhez képest a második éveset az átgondoltam, viszont szerintem, hát hogy mondjam, az is elég ironikusan tudok hozzáállni, mert az új javaslat, amit már egyszer leszabadott a testület, és most újra benyújtották, és ezért újra rendkívülülés kell tartanunk, ami persze megtartjuk. Nem tudom, ki fog a kívül, de ugye kollégáim, akik azon dolgoznak, hogy a testület ülésvegetőt biztosítsák, hogy azokkal jól ki lesz az de akkor ideig, a, a, azt égyszeres mondjad meg, hogy miért nem sikerült most felállítani ezt az izét? Azért, mert az, amit a fideszesek akarnak, az egy marhasság, azt a testület nem támogatta. És, és azt, hogy csináljunk helyette valami más értelmes dolgot, azt mondja, hogy a Fidesz nem támogatta, úgyhogy végül is nem lesz semmi. De akkor amit most ki én... fog szülni új előterjesztést? Hát a Fidesz az szüli, mint a... Nem tudom, a, a oh, tehát oh, ahogy a... végig van egy testületülésnek, azonnal be nyújtanak egy újabb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 aki az én személyes felelősségemet vizsgálja, az ügyben. Na most, ugye ez azért, tehát jogilag is abszurd, hiszen a közeles önkormányzat, hát meg egy másik kerület polgármesterei, mi a túlót vizsgálnak. Tehát ugye engem vizsgált az zuglói nép, ez az zuglói képviselőtestület, az egyébként vizsgál, tehát hogy, hogy volt már ilyen, meg vannak is vizsgálva bizottságaink, amiket korábban felállítottak, például mit talál, már nem is emlékszem, mert ugye ahhoz a képviselők azért lusták, hogy a vizsgáltat el is végezzék, nem mindegy, de Tarlós István nekem nem a főnök, hanem a politikai ellenfelem. Tehát, Tehát én most most el azt, hogy én azt mondanám, hogy Tarlós Istvánnak mondjuk a, nem tudom, a elektronikus jegyrendszer kapcsán 10 feleslegesen elköltött 12 milliárdot szeretném vizsgálni, és én szeretném vizsgálni őt. Most erre valószínűleg mindenki kiborulna, pedig egyébként jogi értelemben nem lenne abszurd, hiszen a, a, a képviselőtestületek vizsgálhatják a saját polgármesterüket. Én a Szövetesi Közgyűlés tagja vagyok, ebben az értelemben, átfűt értelemben, én vagyok Taló Istvánnak, a, a, a, a, nem is a főnöke, de hát egy olyan jogviszonyom vele, hogy én felállíthatok egy vizsgáló bizottságot, amiben őt vizsgálom. állom. ez nem igaz. Tehát én azt mondom, ez teljesen abszurd, politika, nem meg jogi értelemben is. E, nyilván, hogyha Egyszer végletlenül az lesz, hogy a Fidesz többségbe kerül, mert éppen, nem tudom, influenzásak. Á, így szól, Budapest főváros átmegy. 14. zugló önkormányzata képviselőtestülete felkéri Budapest főváros főpolgármesterét, egy kormánypárti vezetési kerületi önkormányzat polgármesterét és egy ellenzéki vezetési kerületi önkormányzat polgármesterét, hogy a tényfeltáró munkacsoportba szakértő tagot delegáljon. Na jó, de most akkor, és akkor tegyük fel, hogy ez átmegy. Akkor ki lesz a kormánypárfját, ki mondja meg? Mitől korránypárfia valaki? Mitől ellenzéki? Tehát én az ellenzék foggármesleget ismerem azokat. Jögy Gergő egyezünk meg, és itt utalnék a te korábbi előéletedre, amikor még nem ebben a szakmában voltál, hogy ez mint a rétes tészta. Tehát ez, ez soha. Ez soha nem ér végét.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 Nézd, ezek a számok rendelkezésre állnak, ezek a számok eléggé sokkolóak lesznek, de hát hogyha sokkoltatni akarja meg ez a testet, akkor majd sokkoljuk. Tehát, Jó, ezek akkor nem álltak rendelkezésre? De. De. De. de akkor miért de. hiányoltak? Hát azért hiányolták, hogy ezt az egész, már bocsánat, ezt az egész ügyet lehet sem még továbbfabosítani. Nem mondtál semmit mér? csúnyát mondja, majd legközelebb a Hát igen, akartam, csak megmondoltam magam nagyon helyesen. Szóval lehessen ezt a történet tovább habosítani, meg lehessen... De miért, miért, tovább... miért, miért, miért fújják ugyanazt a követ e tekintetben szocialisták és fideszesek? Ez jó, ritka. A kérdés, most most, most kippelem, jó? Tehát, jó. E, jó, tehát most e, nem nagyon értem, de jó, akkor legyen az, amit a nagy érdemű szeretne. Tekintet arra egyébként, hogy nyilván, amikor mi e, egyébként ettől a bizonyos ügytől, amit én nem nevezni Botránynak, de Botránynak hívnak mások, hát az ügytől függetlenül mi már erre készültünk, hogy ez a szerződés ne fog nyárni, és hogy, és, hogy az, és hogy más kéne ezzel kapcsolatosan tenni. Ez, ez, ez tényleg, lassan fél éve foglalkozunk ezzel. És bár én nem, nem érzem illetve a legfontosabb kihívásának, hogy mondjuk a parkolás nőző szoftverek világában elidegazodjak, de már azt gondolom, hogy mindent tudok, ami ezzel kapcsolatosan fontos. Jó, akkor, hogyha hogy ez a kérés, akkor egészen konkrét költségbesülésekkel és megvalósításosági tervvel megyünk a testület elé. Mindenkinek az igényét, amely a vitávon elhangzott... Jó, nézzük a lényegi oldalról. Csináljunk úgy, mintha rádióvisort készítenénk. Mindaz, ami most történik, el e azt, amit te szeretnél? Vagy egyelőre van időcsúszás, de nem végzetes? Hát abban az értelemben nem, hogy mi a háttérben azt a munkát, amit rajtunk számunkért, kérdezés, hogy csináljuk. Tehát konkrét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 E, nem, ez, ez, e, tehát ami, ami, a, ami arról szól, arról a politikai szándékról, meg arról a szakmai érkészítő munkáról, hogy ezen a területen költséghatékonyabban lehet működni, és ezt meg kell épni, ez akkor, akkor, akkor is így lenne, ha én nem lennék főpolgármesterjelölt, akkor feltehetően az új polgármesterjelölt lennék, ezért aztán még inkább meg lenne. Tehát ennek, ehhez nincsen köze. Az egész ügynek a, az a nagy gombolyag, amit ki kell szétt kell szállazni, és meg kell vívni. Abban nyilván van egy nagyon erős politikai szál, mert hogy egyszerűen a Fidesz megpróbálja a saját minden hatalmi eszközével, a saját médiájával, meg minden mással azt hagyzatot kialakítani. Az én kampányom az ne arról szóljon, hogy 9 évvel a Budapest hogyan állt, hanem arról, hogy mi van az újlőparkolással, amely egyébként érdemes elolvasni egy 2017-es adatok alapján készített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 megszűnt a hétvégi fizetős parkolás, és ezért nekünk nagyon nagy kiesésünk volt. Tehát azt úgy meganyálam elolvast, az egy nagyon részletes cikkben, nem van az összes kerület, amely vannak fizetősövezetek, és ebből a cikkből egyébként ugye az derül ki, hogy az ott felsorolt kerületek közül, 2017-es adatok alapján, az óbudai rendszer egyébként masszívan veszteséges, ez csak azért, mert ugye a Fidesz kommunikációban azt hangzik el,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 Uh, azt kell mondjam, hogy még igazából azon volt egy kis verseny, hogy akkor valójában ki az előterjesztő, mert mi ezt az ügyet nem akartuk uh, politikai, hogy mondjam, gyóanyaggá tenni, és uh, összeístünk egy egyeztetést, amiben ott volt minden frakció, és, uh, és kétlakult egy kompromisszumos anyag, és mi felállnáttuk mindenkinek, hogy előterjesztőként csatlakozzon, csak az e, -e nem mindenki reagált és akkor ezt kicsit a szejemre olvasta Rózgonyi Fideszes programmester úr, de lényeg az, hogy ez meg el lett szavazva, és hát ez indul ez a csomag. Ez egy nagyon súlyos, nagyon súlyos ügy, hogy a kafetéria rendszer változása miatt tényleg hiába ad az önkormányzat több pénzt, egyszerűen a, ami, a, ami kézhez kapnak a dolgozók, az kevesebb, miközben van egy óriási más ágazatokban, és hát minden kerület a Próbál ugye valamit hozzátenni, és hát óriási elvándorlás van nálunk is sajnos más területek irányába, úgyhogy, úgyhogy ez egy, egy érdemes és fontos lépés. Ugye annyi van, hogy a, az általános tartalék terhére valósítottuk ezt meg, amely tartalékot egyébként újra fel kell majd töltenünk. Például, ha sikerül racionalizálni a parkolás működését, akkor a parkolás működtetés e Csökkenő ezt, ezt az általános tartalékot vissza tudjuk majd öleteni. Még egy kérdés, bár még van nagyjából talán másfél hónap, nem tudom, hogy volt-e pontos dátum, de az előválasztásnak a második fordulója az hogy áll? Hát zavaros a helyzet. Én továbbra is azt a reményemet tudom megfogalmazni, hogy ez lesz. A, a magam részéről éppen most készülök egy telefonbeszélgetésre, hogy ez tisztázzal van, egy lebonyolító szervezet, amit egyébként mindenki elfogad, elvileg Ez az Ahang nevű szervezet. Nap volt egy politikai vita budapesti ellenzéki indulásról a partizán című uh, uh, online műsorban, ami a Gulyás Marti vezetésével. Uh -huh. A sok érdekes dolog elhangzott, majd ilyen is visszavézem, de végül is az a lényeg, hogy egyelőre nincs okom kétségbe mondani, hogy lesz ilyen, és hogy ez az érdemi,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 Jó, köszönöm. Tavaszban jó idő, és történnek a dolgok, úgyhogy jó. Ja, rendben. rendben Elnézést a csúszásért. Semmi baj, köszönöm. Én is köszönöm szépen. Karácsony Gergét hallották. Adok Önöknek nagyjából 5 percet nagyjából. A műsort a Zuglói önkormányzat támogatta. Annyit csúszni fogok majd a Újhely Istvánval folytatott beszélgetésben. Ugye, én felolvastam egy Györgyevis Beredekkel folytatott beszélgetésre érkező e-mailt, amely azért nem maradt teljesen visszhangtalan, legalábbis az én köreimben most azt küldi egyébként. Uh,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 Engedhetem. Ott utólagos korrekciót kizárólag azért tettem, hogy ne érje sérülés Evics benedeket, Itt ma nem érte semmilyen sérülés Bácska János velem folytatott beszélgetésben, vagy ha igen, majd ezt a maga módján orvosolni fogom. Nagyon szépen köszönöm Klein Péternek, hogy restaurátori tevékenységet folytat, vagy legalábbis az álbánt már felemelte, vagy felépítette volna annak érdekében, hogy helyrehozzon lőtsebeket, de előbb várjuk meg, hogy azok a lőcsebek legyenek, és csak utána emeljünk Kleinpéternek szeretnék kedves hétvégét kívánni. 8 óra 35 perc van, inkább 36 9099 és 06367716. Ha telefonálnak, akkor adok időt, ha nem, akkor felhívom Újhelyi Istvánt, Újhely Istvánt, ismerve lehetséges, hogy mindjárt egy másik programra fog rohanni. Mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás.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 Jó reggelt kívánok. Én azt nem értem, hogy Bácskai lehet, hogy mindenbe igaza volt, de akkor is miért kell alogánsra viselkedni az emberekre? Ez a visszapaszító. De erre, a... erre adott választ, ő erre így tud reagálni. De hát, de, de így nem lehet. Hát tanult ember, hát... Nem. Erre próbáltam felhívni a figyelmét, amit Klein Péter így... Figyeljen, azért erről beszéltem tegnap, tegnap előtt csak más vonatkozásban. Tehát az a politikai légkör, ami most van,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 Ez a kejfejöntség. Nulla. Igen. A Zoltán és Lattner Zoltán nagyon jól tették, hogy nem vállalják el a veszélytéket. Nem vagyok kíváncsi tett. Péterre tekintetben a véleményedre. Hozzátéve, hogy egy olyan feladatot veszel át tőlem, ami senki, amit senki nem bízott rá. Tehát azt is meg Péter, hogy te egy nagyon fontos ember vagy, de az biztos, hogy bizonyos műveletek elvégzésére csak akkor ennék hajlandó, hogyha téged karhatalommal tartanának távol. Nem veszed észre azt hogy milyen kárt tudsz okozni a telefonjaiddal. Mint, hogy azt sem veszed észre, amikor jót teszel. Csak mész a fejed után. Tök szerencsé, hogy eddig senki nem kázolta. 06148909999 és egy másodszor.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 akkor meg már nem értél volna útul. Tudom, az is mertem tovább húzni, mert figyelj, te mint a kengyelfutó gyalokkakuk olyan vagy, tehát 8 -kor még a kávin téren vagy, kilenckor már a nem mentéren vagy, amit kiejteni is lehet, azt meg végképp nem érti az ember, hogy hogyan tudsz oda eljutni. Nem lennék a családtagod. Szedül, te ugyan azt állítod, hogy mindenkivel eltöltöd azt az időt, amit kell, de... Hát és képzeltele ezen a héten a fiam ballagása volt, és most készülünk az érettségére. De nem vagy olyan, mint az amerikai filmekben, hogy csak az utolsó pinatra érsz oda, amikor már nincs ott senki. Nem tudom, éppen csak, hogy beestem, de ott voltam. És két éves volt az én gyönyörűlek kis lányom, úgyhogy azért van. Jobb, meg figyelj, nagyon fontos az unió, de a gyerekeid fontosabbak. Ezt csak így mondom neked, mint öregem. Egyszer megkérdezte a lányom, hogy mennyire szeretem, ez évekkel ezelőtt volt, és mondtam neki, hogy legalább annyira, mint a munkámat, és csak azt mondta a lányom, köszönöm szépen, és én soha nem fogom elfelejteni. Ne kövess ilyen, ezen hát, az ő, úton. Miatt, mi, de miatt, miatt tud dolgozunk, bár mondtam itt a páromnak, hogy szerintem a legkisebb csak az annyira fog emlékezni abban az időszakból, hogy apa és a telefonja mert hogy amikor mondjuk a kis tejcsit adom neki, akkor is a telefonom. Jó, de ez nincs, fogom, jól. Ez nincs jól. Ez az időszak. Ez, ezt is vállaltam. Azzal, hogy az ember a barikádon. De a gyerek, nem az nem vállaltam, a az, az, az, az, az szegény gyerek nem tehet arról, hogy az apja ilyen fontos ember. Azt olyan híne, hogy az emberhez hozzátartozik a telefonja, tehát van olyan a kész balkész telefon. Igen, azt akartam mondani, hogy annyira ismert, hogy nem ilyen blőd és kiteltelen, hogyha azt mondom, hogy értük is küzdünk. Tehát amikor az ember konfliktusokat vállal, Igen. akkor értük is csinálja. És hát nyilván lesz majd korszak, amikor erre ma úgy emlékszünk vissza, hogy érdemes volt küzdeni. Újhely István, neki harangoztak válogatott nyílt levelek a NER ellenzékéből. És Orbán Viktor félbevágott feje van rajta, már mint úgy félbevágott fej, hogy az arcának. Pontosítsunk. A... Igen. Igen. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Hát a félbevágott, hogy az orra, tehát, hogy, hogy most csak azon gondolkodom, hogy a jobb vagy a bal felel ez, de hogyha szembe állunk vele, akkor a jobb felét lehet látni, amint tekintetét oldali oldalirányba viszi. A harangoztak neki, nincs félbevágott feje, tehát nincs semmi DOM nem tán futballoznánk ketten a miniszterelnök ur fejével. Ilyen eszünkbe se jut, de másnak a fejével. Miért ő van a címlap?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 ezeket a leveleket, de egy elég szép kis feszállítás. Hanyadik könyvedez? Pápai Gábor. Első könyvem, úgyhogy meglehetős izgalommal várom a ma 11 órás. Ugye ez könyvöz, az is van könyvesboltban lesz. Um, én rangrejtve beszélgettem arról Filipov Gáborral, nem kiájtve. Ugye nem bonyolult egy szituáció. Lehet tudni azt, hogy lett volna egy könyvbemutató két személlyel, plusz a cstával, és lehet azt tudni, hogy Somogyi Zoltán és Stumpf András. Stumpf András lesznek, miközben egyébként nem ők voltak megjelölve. Az, hogy nekem egyébként van-e háttérinformációm arra nézve, hogy valaki, a személyek hogyan kerültek ki és be, ez másodlagos. Én erről az elmúlt napokban De, ne, ne a, a, a forrókását, mert hogy nyilván te tudod, hogy mi a sztori, akkor osszuk meg a rádió akkor hallgatot. És a Ceglidi Zoltán, akit én elképesztően kedvelek az írásaival, sőt, még elmegyek a stand-up is, aki egyébként ott rendesen kifigurált minket, de én is jót tudok röjögni a saját hülyeségeinken. Zoli írta ennek a könyvnek az előszavát. Egy nagyon-nagyon jó írás. És ezért Ceglidi Zolival, és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 Választási kampányban vagyunk három héttel a választás előtt, ilyenkor egyben kell tartani mindent, rendszert. Nem véletlenül távol. De ezt nem ellen, értik az ilyen. emberek. De térjünk. Tudom, e, ettől még nekem ez a dolgom. De térjünk vissza egy fél pillanatra arra, mert szeretném a nagy is meghívni, hogy ha van valakinek kedve, még 11 óráig odaér. Tehát itt az örkény. Szent István fénye, 26. Szent István körült 26. Csodálkozott el Somogyi Zoltán is és Tumf András, akik nyilvánvalóan tudták, hogy mások helyet ugranak be.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 Teljesen nyíltan és, és külkeményen beszélgethetünk, tehát nem kell a könyv szerzőjével finomkodni, de mégis a történet arról szól, hogy hogyan épült köré. De én, ha jól értem, akkor a neki harangoztak, az valójában egy sajátságos történelemkönyv az elmúlt pár évről. Pontosan így van, jól látod. És, és biztos vagy benne, hogy neki harangoztak? meg. Igen. Látod, mennyire legy? egy srófra jár a fejünk? Ezt mondtam. Minek szól a cím? Illetve azt kérdezem, kín... hogy biztos vagy minden... abban, hogy neki harangoztak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 mostani döntésében az, hogy ez egy sajtónyilvános esemény, és biztos, hogy lesz provokáció. Tehát ők ebben nem akartak... De nem az a legény, aki Én vagyok a legény, aki állja. Nekem okay. ez a dolgom... Jó, én neked nem állt szándékomban lemondani, azt kérdezem tőled, hogy baráti... Van egy tisztelet neked, hogy itt De a, ba a, a, a baráti szándékaid és van. a baráti szálaid ezen két ember irány neked, neked változatlanok? Tehát ezt egy... Változatlanok. Egy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 Én meg, meg azon a fonton vagyok most, ahol tudomásul leszek minden ilyet. Nyilvánvaló, hogy. Jó, csak ne, hogy bangoni helyzetébe mellé. kerüljenek. A kötetről újhely Istvánnal, tehát Ceglédi Zoltán és Lakner Zoltán politikai emlentők helyett Somogyi Zoltán és András beszélgetnek, moderátor László Lagnes a Kosült Kiadó Kommunikációs Vezetője. Az eseményt Kocsis András Sándor a Kosült Kiadó Elnök nyitja meg. Újhely István neki harangoztak, válogatott, nyílt levelek a NER ellenzékéből ma. 11 óra, akkor az Örké István könyvesboltban önök nem termék megjelentést hallottak, de akár annak is hallottak. Köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm. Újhely Istvánt hallottak. 061 és 06 egy pontosan egy ideig, ameddig a Last Train Home kitart.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 egy és egy másodszor. Jó reggert. Jó reggelt kívánok! Én az új helyét már régóta ismerem, de most úgy érzem, hogy kezd valahogy kinőni magát. Nem tudom, hogy mi, hol változott a dolog, de mintha valahol megtalált volna egy hangnemet, egy stílust, egy elszántságot, egy arcot, szóval érdekel. A boldog születésnapot napot 0614890999 és és senki többet.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 A belépés díjtere, díjterem a belépés díjtalan Akvárium Klub volt lokál. 95. 75 75 40 Minden a kísérleti műsor, minden a utolsó oldás, 35 Közben az ég is beborult 25 15 10 Tessék. Jó pianét, köszönöm a jogást. Én is köszönöm a figyelmet. Kettő. Egy. Laci, te jössz. Civil Rádió. Nyitott. Szabad. Hozzád szól.